څوک یې د موند دوستان دي څوک یې د مخمنان دي چا سره دوستی وکړ په کوم بنیاړو معیار وکړو چا سره د مخمنی وکړ ولي وکړو په کوم بنیاړو معیار وکړو تر کومه و سره د مخمنی وکړو د دوشیان دي ضروري دي کچې دی د دوشیان منقسم در کو نبیه مونږ ته د خپل ځان قدر د خپل قضیه قدر د خپل فکر اهمیت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 اس په دې بلایې یو مسره مدا هغه د وشې اندې زړیدې چې او په دینالې کې د انسانا دا او پیژن نړۍ چې او پیژن ځان ځان پکې درک کوو چې چیرته یو شو کله کله یو سره یې یا یو ملت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 دا مثال بمتصو زاویې لې مدرسې ته نه الخان نیول مې بلی دي په خاطر شې دې دا فکری سويې ما ته معلومه شي او د دنیا په اړه کې دې د درک او معلومات عفاقي چتونه دي شډي اوس په کم سنت کې کېنومه کومه درجه کې کېنوم دا معلومات راته شوی نبي یو رافي درمه درجه د امتحان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 د اسقارې حق په جنبهونی ولا عراق کې ده مال خسیف او تدراتو چې حق په جنبهونی ولا لکه داسې فلسفونه چورتي برابر کوروسي والو زولي او عراق په روسيه کې ده مال د روسيه چرتده بیا هم دا اکټونو کول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 او د تعامل مهرو نه بم دغو معلوماتو ده بنا کوي یو بل نن فتنه وکړه موله حج چیرته ده حج وای په عربو کې ده مول پنده عربو ډیر دي ده وای سودي کې ده سودي چیرته ده وای سمندر کې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 که اب ده و بس ، موز کنیز نیان و عظائلیر ایگا پفتل کردی، ایمان هورسالت الز SWM و عسوالت این سالية ، ایمان سین اللہ و است و انسانیت ، ایمان هورسنگی ، engineering ، احمستاز و غرب هامنه په عبار در spirک. ایر در محم possد خالی و د افتول انوار خمال تباع و مجردم تعلیمان اکردی، استحالی طاره افتول در نزم و تنظام و حکومت و قواننا و غرم چجه به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 دا شنه سپه د کې انتشار پیدا دی دا به یو استلش او دا اوسنۍ وضعیت بیا دیورځ دی ورځه پني صاحب شنه کړي د خلنا اساسي لوې جرګې ده موقته حکومت هم پکې ده بیا انتخابي حکومت هم پکې ده د دویم انتخابي حکومت پارلمان هم پکې ده مدني ټولنه یا سېول سوسايټي هم پکې د ملل متحد قوانين او فیصلې دا هم پکې دي ناتو هم پکې ده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 داي دي دي دا. دا شكل جديد دا. او ده ده بيدات شيري دا بي دي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 څه د ازمکه ټوله او د ازمکه هر برخه یو او یو واځ په هر وخت کې اواريدل <سؤال> شي چې دا دې کوروي شي چې کوروي نشي اواريږي نه وز دې په هر ځای ته ګته کېدله اوارده د زه داسې اواردل <سؤال> که دازي چا ورده د به داسې اواردل <سؤال> لکه دازي چا ورده د زه داسې اواردل <سؤال> که <سؤال> دازي چا نوشه دازمه که وی یا د اواره وی نو د دې لپاره یوازې نه شکل کم جوړیدل شي چې ارزې دي اواره <تصفيق> وی کولای شي چې کوروي بي نه کې په یو بل شکل باندې نا واريږي خامخه به یوزي هغه لري کونج لوي خامخه به یوزي وته لې یوازې نه شکل چې زمکه دی اواره شي یوازې نه شکل لې چې ټول زمکه دی اواره وی فراشت دی هر ځای دی فراشوی کوم کوم شکل کې او راوي هدا قرآن خبره دې درست وي زمکه دې کوروی چې اوریش چې کوروی نشي اوري غننده یذې د پاره خبره شو به خبره پېدا ده چې دازمکه ووس حرکت کې